És dimecres 6 de novembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell començarem amb una gran notícia i és que han trobat en vida Isai Estalvi a Jordi Pedros l'home de 77 anys desaparegut des de dilluns. D'altra banda, en aquest informatiu també posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes-Mascarós i que tindrà a Jaume Ramot com a protagonista, ja que parlarà de les aus rapinyàries nocturnes. La informació comarcal avui ens portarà a parlar de Jordi I Imaz, promotor del Premi Empordà de Novel·la, que a més a més visitarà la nostra vila aquest divendres. Amb ell conversarem al voltant de la tercera edició que es va obrir aquest dilluns passat. Mm -hmm. També posarem la mirada en una altra informació de caràcter comarcal en el mes de mig miler de menús de bolets servits per la cuina de l'Empordanet. I acabarem aquest informatiu d'avui recuperant les paraules de Xevi Gamero, director tècnic del Consell Esportiu del Baix Empordà i és que dilluns es van iniciar el Pla de Formació per Entitats Esportives a la nostra comarca. Iniciem aquest informatiu d'avui dimecres un xic més tard de l'habitual, però ho fem amb una gran notícia i és doncs que l'home desaparegut des de dilluns, ha estat trobat sa estalvi ha estat doncs, la, un voluntari de l'equip de recerca de l'Associació de Protecció Civil de Begur que ha pogut trobar aquest home, en Jordi Pedrosa, en una zona de difícil accés de la font de la calera entre Escalanyà i Regencos a tocar de de Begú. Ens hem posat en contacte amb David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell frugell que doncs, també han col·laborat en aquestes tasques de recerca i ens ha dit el següent. No sé si ens pots dir alguna cosa, veig que no n'heu estat ben bé vosaltres, però no sé si sabeu alguna cosa bueno, concret. Bueno, eh, estem aquí, eh? vull dir, fora del nostre municipi, però estem aquí també nosaltres. Bé, mira, mateix estan carregant amb una camilla, amb un bèstia, estan baixant cap avall. Vull dir, perquè no... Perquè estava bé, està perfecte, eh? està en bon estat i bé, ara estan carregant per portar al cap i poder fer una valoració mèdica la cosa més uh -huh. uh, la zona on s'ha trobat era de difícil accés uh... sí, sí, sí, sí, sí és per la zona de la fonda de la cal bueno, la fonda de la calera gairebé arriben a Bagú ja. zona de Bagú uh -huh. Uh, bé, de moment ens hem de quedar amb això no? que, que, que, que està bé sí, sí. Que, que aparentment no, no, no, no, no té cap segure. sí, no, no, que no, té, no, no pateix cap tipus de, de mal aparent, vale? però clar que igualment s'ha de portar el metge a fer la valoració i, i ja està, i cosa més Val, vale? doncs res uh, agrair doncs, uh, que, que ens hagis pogut atendre així de tant uh... al, al contrari, si estem aquí estem just, just allò, que allò estem, estem aquí amb ells i, bueno, i ara ja quan acabi pues ja baixarem cap a baix Molt vale? bé, moltes gràcies David de fet, Robert, que va ser molt Gràcies. Adeu-deu-deu. Doncs nosaltres a primera hora ja ens havíem posat en contacte amb David Puertas, en aquest cas doncs, per comentar com continuaven les tasques de recerca i ja ens havia avançat que havien tornat a ampliar el radi de, de recerca per intentar doncs, trobar en Jordi Pedrosa. En aquest sentit, a Ràdio Palafrugell explicava a David Puertas que a més a més havien redistribuït les zones de recerca per no passar per al cap indret a redistribuir totes les zones de recerca. Hem fet exceptoritzat una altra vegada per tornar a fer algunes coses que ja vam fer i per repetir-les per no, però, bueno, per fet que realment està ben fet o per si a ja més o a aquesta nit hagués hagut algun moviment i ampliar la zona i bueno, continuarem durant tot el dia d'avui fent recerca d'un altre senyor Jordi que estem buscant de deixar dos dies. A més a més, també us hem d'explicar que les tasques per trobar a Jordi Pedrosa doncs estaven, eh, a més a més de, que hi col·laborava la policia local de Palafrugell, els Mossos d'Esquadra i els bombers, eh, s'havien afegit a més els Protecció Civil de Bagú i també la Creu Roja i en aquest sentit s'havien incorporat unitats canines i fins i tot un helicòpter dels eh, bombers. En, eh, David Puertas a més a més destacava que les informacions per part de la ciutadania havien estat massives des de que es va conèixer la notícia i d'altra banda doncs Puertas ens explicava com dèiem que havien ampliat el radi de recerca. Eh, ens estan arribant moltes moltes coses, moltes informacions diferents per part dels de ciutadans, cosa que agraïm molt, no? sobretot des de que es va fer la la de la, la, la publicació vostre a ser d'aquí de l'Ajuntament, no? es eh, va començar a tocar molta gent i són indicis que, que fem és anar-nos per seguir i anar, anar si poden ser reals, si són bons o no són bons i, i sobretot també per saber si es pot afectar alguna cosa nova. Eh, la veritat és que abans tenen moltes informacions però que fins ara no hi ha cap que ens més doni una, una línia bona de, per, poder, per poder arribar a la persona. Sí, podem ampliar molt la zona, si estem tota aquesta zona, totes la zona i, però sí que és veritat que, que també no, no, no han tancat contingència de cerca de recerca urbana i sobretot extensiva dirigida cada vegada a ampliar més el ràdio. No? Doncs aquesta bona notícia amb la que iniciem aquest informatiu amb la trobada doncs, amb doncs, el fet doncs, que hagin trobat a Jordi Pedrosa, desaparegut des de dilluns, sa i estalvi aparentment, ara doncs, l'ha traslladat al cap de Palafrugell perquè un metge valori doncs, si hi ha alguna seqüela física que aparentment, com ens ha comentat David Puertas doncs sembla que no hi és també des de la policia local doncs, han volgut agrair a totes les persones que de manera desinteressada doncs han col·laborat ja sigui doncs, amb alguna trucada amb algun tipus d'informació o fins i tot col·laborant-hi sobre el terreny i donc per sort hem d'explicar això que la, el Jordi Pedrosa, aquest home de 77 anys de Palafrugell i que doncs, a més a més recordem que patia pateix Alzheimer, doncs ha estat trobat sa i estalvi en aquest indret de Font de la Calera entre esclanyà i Regencosa a tocar de Baú. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrigent i avui posarem la mirada en una activitat que té lloc demà al Centre Municipal d'Educació, una activitat emmarcada dins de les xerrades al 7 a les 7, amb les xerrades de Ciència i Economia que ofereix el Centre Municipal d'Educació de forma recurrent. En aquest cas, ens posarem en contacte amb el protagonista d'aquesta activitat de demà, que és el naturalista Jaume Remot, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Jaume. Bon dia, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i doncs comentar una miqueta no? en què et centraràs en aquesta xerrada que bé, el nom ja ho diu tot per tant suposo que estarem parlant d'aus rapinyaires no sé si ens centrem en, en el Gran Duc que és un dels ocells doncs, que tenim aquí a la nostra comarca i del qual doncs, a vegades n'hem parlat amb tu. Sí, de fet una miqueta que intentarem demà és fer una, un cop d'ull a tot, aquesta, ...a tot aquest grup de repinyaires, evidentment nocturns... I, ...i justament per aquest motiu a vegades desconeguts, eh... ...el fet que són més difícils de veure... ...de vegades són més fàcils de, de sentir els seus garips els seus crits... ...cosa que també eh, durant anys els ha carregat d'una càrrega a vegades negativa, eh... eh ...quand anem a, a Pagès o anem al camp o sortim a les muntanyes... ...i parlem amb gent de la, de la terra... Sovint t'expliquen antigues històries doncs que de, de males astrogances, de, de, de, de males uh -huh. noves que arribaven quan aquests ocells doncs, eren descoberts. De manera que tot això els hi ha jugat alguna mala passada. Intentarem desfer tots aquests, eh, de, tota aquesta falsa cultura eh, antiga i conèixer aquest grup de fascinants ocells carregats d'unes doncs, adaptacions i d'una... Unes capacitats doncs, extraordinàries. Uh -huh. En Jaume Ramot també doncs, el coneixeu segurament doncs, com a eh, president de, del grup Natura Externa. Com enfocaràs també aquesta, aquesta xerrada, aquesta ponència? No sé si si ho No, clar. sí, una xerrada més aviat divulgativa, que jo crec que és del que es tracta. Doncs mira, bàsicament intentarem veure uns conceptes generals d'aquestes espècies, evidentment, com us deia, doncs, adaptats a la foscor han adaptat la seva vista, la seva uïda, inclús han arribat a adaptar el seu plomatge a, a ser uns éssers silenciosos del qual depenen la seva vida, perquè capturen les seves preses gràcies a aquestes capacitats d'ocultament i de, de passades apercebuts. Uh -huh. Aleshores, estudiarem una mica, veurem aquestes adaptacions especialitzades en aquest grup d'ocells, i llavors farem una miqueta una repassada de totes les espècies presents, sobretot aquí a la zona vostra de Palafrugell, però també eh, incloses dins un estudi que s'està fent d'aquestes doncs, aus a tot el Baix Empordà, farem una mica una radiografia de com està l'estat de salut d'aquests ocells. Uh -huh. I m'agradaria en, uh, en aquest sentit fer un especial, sí, com deies, un especial interès en el gran duc, que potser seria l'espècie reina per les seves mesures i per la seva no doncs, ens eh, aspecta eh, donar a conèixer a la gent de Palafrugell doncs quina són i, i, i on tenen ducs a casa seva de manera que intentarem això no? fer un, un repàs general del seu estat de salut quins problemes tenen eh, on hi ha els perills per a aquestes espècies on no els trobem morts d'alguna manera uh -huh. també veurem un cop han nascut aquests pollets de totes aquestes espècies després de ser anellats, de ser marcats aquests desplaçaments que fan i cap on van i com es dispersen i, en fi, estudiarem una miqueta tot el procés natural eh, biològic d'aquests ocells durant l'any i, i on estan ubicats dins del territori, sobretot dins de, de, de, de, del municipi de Palafruget. Uh -huh. en, en aquest sentit, recordo que mitjans d'any, no sé si el mes de maig o el mes de juny, sí. que, que parlàvem de, del, de que havia identificat tres cries de, de duc a Palafrugell no sé com com sí. les teniu eh, ara que, que parlem d'ells Molt bé, doncs uh, sí, sí, a la zona del far uh, vam detectar una una posta uh, per, bueno, una miqueta la presència del duc a, a la costa de, de Palafrugell ja, ja era coneguda uh -huh. el que no s'havia detectat encara físicament i directament era la, la seva cria enguany eh, doncs es va detectar gràcies als i la recerca i de, i de seguiment d'aquesta espècie. Eh, vam tenir la sort de poder col·laborar amb, amb el grup de suport de muntanya dels agents rurals, que ens van ajudar a baixar aquells penys segats, a buscar els, els pollets, Han anellat i d'alguna manera ara mateix eh, bueno, això és una mica del que parlarem, eh? Aquesta, aquests anellaments són com a vegades penso que són com llançar ampolles al mar amb, amb un missatge, de Ara cal esperar que, per sort o desgràcia eh, puguem recapturar algun d'aquests pollets eh, doncs, passat el temps o, malauradament, alguns d'ells a vegades apareixen doncs, eh, accidentats en alguna carretera, en algun punt, alguna torre d'alta tensió, que seria, ja ho veureu, serà, era, és, és, són la majoria de recuperacions d'aquests pollets de, de vostres i d'altres municipis, són eh, els que anem trobant. Uh, doncs morts en alguns altres llocs del territori i d'aquesta manera anem fent un petit mapa de dispersió és a dir, cap on van aquests pollets un cop uh, s'han doncs emancipat dels de seus pares uh -huh. i tenim tot una sèrie de dades que confirmen doncs, algunes dades realment uh, bueno, pessimistes no? perquè realment ja ho veureu, les dades són, són bastant aclaridores, de que aquests pollos el 70% dels polls anellats no es dispersen ni gaire lluny ni passen gaires ells de, del primer any de vida, o sigui que tenim unes tasses de mortalitat eh, creiem bastant elevades degut a també a, a la pressió antròpica, la pressió que els humans eh, exercim sobre el territori ja uh -huh. sigui carretera, ja siguem en cacera ofegats amb petites basses que a vegades són un parany, com us explicaré o sigui que Tenim, tenim dades prou evidents com per a vegades eh, preocupar-nos una miqueta, sobretot amb el Gran Duc, que és aquesta autant gran i que, eh, a vegades doncs, qualsevol torre d'aquestes de mitja o mitjana, atenció sobretot a alguns transformadors que estan mal aïllats, són un parany a vegades massa perillós per a aquestes bèsties. Uh -huh. Doncs com veieu, eh, en Jaume, doncs, que tindrà moltes coses a explicar-nos eh, demà dijous a les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació. De, eh, nosaltres Volem, volíem fer una petita pinzellada per aquesta activitat, no, no volem que ens expliqui tot ara, perquè la veritat és es podíem estar xerrant i ja ho, sí, vam, fer, ho vam fer el, eh, quan eh, vam conèixer aquesta notícia, no?, d dels perills i, i de com actuar sí. eh, per, per acabar, jo, jo crec que podíem això sí, recordar, no?, com, com s'ha d'actuar en cas, doncs, que eh, algun oient que ens estigui escoltant passejant pel, pel bosc o així troba, trobés algun tipus de, de, de, de duc o alguna altra espècie d'au rapinyaire que, que es trobés, doncs, morta, eh, com, com hauria d'actuar en aquest cas? Sí, en aquest sentit advertir doncs, de que realment eh, l'ajuda de, la, de la població normal quan trobo un exemplar d'aquest tipus o quan qualsevol animal mort és de vital importància, perquè per nosaltres poder prospectar tot el territori realment és impossible, uh -huh. de manera que contem molt amb l'ajut de tothom, i fa poc, mira justament aquí a Palafrugell s'ha detectat un duc eh, mort amb una pineda que està pendent de, de al centre de la fauna dels Aiguamolls està pendent de fer una necropsia per veure els motius d'aquesta mort eh? a, a Palafrugell a un duc anellat i resulta que era nascut aquí a Santa Calonge en allà uh -huh. nostre aquest any de manera que són, bueno, són peces clau la col·laboració ciutadana en aquest tipus. el que ha de fer qualsevol persona que trobi un animal susceptible que realment sigui salvatge eh en aquest cas, uh, ocell, mamífer o qualsevol uh, espècie que crec que, que, que, que val la pena doncs, fer-li seguiment, mm -hmm. és trucar bé al cos dels agents rurals o intentar contactar amb la policia local, que ells també faran el pas per avisar als agents rurals, o directament al grup natura externa que farem les gestions que calguin perquè recuperem aquest ocell. De manera que a partir d'aquí, aquesta recuperació, una necropsi, es pot saber doncs, la causa de la mort i, evidentment, acte seguit, prendre les mesures que calguin doncs, per evitar que es reprodueixin aquest fet. Uh -huh. doncs, com veieu, vosaltres, els i les que ens esteu escoltant, doncs, també podeu ser part important d'aquesta doncs, vida d'aquests ducs o, o per saber més, més al voltant doncs, què, què causa la mort o quines conseqüències pot tenir tot tot el que estem fent, no nosaltres, al final doncs, l'espècie humana doncs, a vegades no els posa fàcil en aquest tipus d'espècies i per tant doncs, amb en Jaume es repassarà tot això aquest dijous a les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació. De, Jaume Ramot, de, president del grup Natura Externa, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. A vosaltres per... per interessar-vos per la meva xerrada. Moltes gràcies. Doncs aquesta conversa, que també tindreu disponible, òbviament, a la nostra pàgina web, a radiopelafrugell.cat, amb el naturalista i el president del grup Natura Externa, al voltant, doncs, d'aquesta activitat que faran demà a les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació. Un moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de ràdio Palafrugell i a continuació posarem la mirada en la presentació de la tercera edició dels Premis Empordà de Novel·la, una presentació que va tenir lloc aquest dilluns passat a la capital de la comarca, la Bisbal d'Empordà, i a continuació nosaltres ens posarem en contacte amb Jordi I Imaz, que és el promotor d'aquest Premi Empordà de Novel·la i que a més a més visitarà la nostra vila aquest divendres ja que es presentarà el guanyador del segon, de la segona edició del Premi Empordà de Novela, que és Blai Manté, amb el llibre Canteu, Canteu, Nineta. Saludem a continuació a Jordi Imada, escriptor i promotor del Premi Empordà de Novela. Bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Coment?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 em va proposar tirar endavant un premi i, i entre els dos vam, vam aconseguir idear aquest, aquest premi de novel·la en el que jo al principi hi vaig, vaig col·laborar d'una manera més econòmicament, més econòmica digues, perquè vaig publicar la primera, la primera. el primer any, diguem-ne, vaig, vaig editar jo el llibre, uh -huh. però ja la segona edició, que és l'aquest la any que ha guanyat en Blai Manté, Brau s'ha afegit el, el premi amb en Genal en Genal que és, bueno, és el, el que aquest any i els futurs anys editarà la, la novel·la que guanyi el premi i uh -huh. simplement va ser un pli, un forat que, que nosaltres creiem que que és, som de prosa i de, i de novel·la i que és necessària a l'Empordà i que si més no eh, obre portes per a escritors que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 és la seva primera novel·la. i Jo crec que això és lo maco del premi, que, que te'n pot guanyar un novel·lista que ja té, té novel·la mm -hmm. com que ha dit la, bueno, a guanyar la seva, amb la seva primera novel·la. Okay. Crec que això és el que ha garantit que el premi és un premi sa,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 perquè també hi ha la Teresa Calabús, que la busca, no, no l'has no dit, que és, que és la de eh, la lloreria Torrolla de Mongri, uh -huh. que també aquest any es va el, el jurat. Perfecte, doncs eh, ho anotem? Eh, nom I de, de hem, altres... hem de, de tenir un jurat el més ampli possible. Passos, doncs... eh, actors, eh, lliureteres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 Doncs, eh, nosaltres avui estem intentant doncs, també portar el nostre granet de sorra al voltant d'aquest premi que doncs, ara dilluns es va donar a coneixer les, eh, va obrir la convocatòria d'aquesta tercera edició, eh, en aquests eh, pues, dies, doncs també parlarem amb el guanyador de la segona edició, en doncs, Blai Manté, perquè ens faci un petit esbòs de d'aquesta segona de, de d'aquesta segona novel·la guanyadora Canteu, Canteu, Ninetes i nosaltres doncs, avui hem contactat amb en Jordi i Maz per fer-vos doncs saber que ja estan obertes aquesta tercera convocatòria i que en tot cas, doncs, si voleu més informació, trobareu també l'enllaç cap a la, la pàgina web de, de l'Ajuntament de la Bisbal on trobareu totes les bases. Nosaltres agraïm en, en en Jordi que ens hagi atès i esperem doncs que aquesta tercera edició, com va ser la segona amb doncs, aquestes 51 eh, exemplars presentats, doncs torni a ser un èxit. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies, Robert. A, a tu. Bon dia. Un Jordi Mas, doncs, el que agraïm doncs, que hagi passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell i que us recordem, visitarà la nostra vila demà passat, divendres, per estar present doncs en la presentació del llibre Canteu, Canteu, Ninetes, de Blai Manté, un Blai Manté que precisament passarà per la sintonia de Ràdio Palafrugell el proper divendres durant l'hora del peix fregit per comentar aquesta presentació d'aquest llibre que va ser el vencedor, recordem, de la segona edició del Premi Empordà, de novel·la. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrigil, continuem fora de la nostra comarca per explicar-vos a continuació que els restaurants de la cuina de l'Empordanet han participat a la campanya gastronòmica tocats pels bolets, amb uns menús on els bolets han estat els productes estrella i s'han servit més de mig miler de menús. Del 4 d'octubre al 3 de novembre, els establiments del col·lectiu van servir més de 500 menús amb la presència de bolets provenents dels massissos de les Gavarres, el Montgrí, les cadiretes i també dels turons que decoren la comarca del Baix Empordà. Els menús de tocats pels bolets, amb preus entre 40 i 68 euros, han entrants, dos plats principals, dues postres i també els vins o caves, les aigües i els cafès. En aquest sentit, els menús de la campanya s'han maridat amb productes dels cellers Clos de Gon, Gramona, Llopart, Masuller, Parlada i Rovellats. A banda dels bolets, les elaboracions dels restaurants del col·lectiu gastronòmic també estaven integrades per altres productes de temporada i de proximitat, com carbasses, magranes, ocells i bacallà. Els menús de tocats pel bolets s'han pogut tastar a 13 municipis del territori, com van ser begur cursà, Escala, Llafranc, Llagostera, Madremanya, Palamós, Pals, Platja d'Aro, Regencors, Torrent, Segró i també a Palafrugell. Tot i tractar-se de la segona edició, la idea de Tocats pels Bolets va sorgir fa tres anys, però la sequera del 2016 i 2017 va impossibilitar la celebració. Enguany, aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la presència de Bolets i també a les persones que hi han contribuït, no només els integrants del col·lectiu La Cuina de l'Empordanet, sinó també els visitants d'arreu que han tastat les elaboracions. I tancarem aquest informatiu d'avui dimecres 6 de novembre i ho farem parlant del Pla de Formació per a Entitats Esportives al Baix Empordà, que va començar aquest dilluns passat. En Rafael Corbí va poder parlar amb Xavi Gamero, director tècnic del Consell Esportiu del Baix Empordà. En declaracions als esports del punt, el director tècnic explicava que aquest Pla de Formació té com a objectiu dotar d'eines les entitats esportives de la comarca i ajudar-les a millorar la gestió del dia a dia amb coneixement i garantia. Bé, bueno, crec que la formació consisteix en un seguit de jornades de formació per entitats en les quals doncs, mirem d'ajudar-la a millorar la gestió del dia a dia i que puguin portar l'entitat endavant amb coneixement i garanties mm. sobretot eh, encarada molt amb la formació a nivell econòmica, de gestió en, tra... en temes fiscals comptables tot el que pugui servir per adaptar aquestes entitats esportives i entitats eh, també pot ser tant de lleure com culturals per a la, a la, a la legislació vigent en el pla que té el suport de la Diputació de Girona hi participen nou ajuntaments de la comarca Begur, la Bisbal d'Empordà, Castellplatja d'Aro Palamós, Pal, Santa Cristina d'Aro Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí a més a més també de la nostra vila a La proposta s'adreça principalment a entitats que organitzen activitats esportives amb la finalitat de dotar-les d'eines econòmiques Sí, bàsicament perquè com que és un programa que nosaltres a nivell de Consell Esportiu del Baix Empordà vam, eh, vam creure convenient doncs, juntament amb un altre Consell d'aquí de la comarca que és el, el un altre Consell un altre ajuntament és l'Ajuntament de Palamós doncs eh, vam decidir doncs, que eh, era molt interessant obrir-ho a nivell de tota la comarca i el que vam fer va ser una reunió amb tots els, els diferents ajuntaments que tenen tècnic d'esports i en aquest cas doncs, són nou ajuntaments a la comarca que s'hi han adherit per eh, doncs, entrar a formar part d'aquest pla de formació que es pot oferir a totes les entitats esportives que hi han anat a la comarca. En aquest cas, doncs, les que els ajuntaments que hi estan adherits, donc aquestes entitats tenen, és una formació que tenen de manera gratuïta i els ajuntaments que no s'han adherit, doncs té un preu d'inscripció a aquestes 14, 14 jornades. El pla es va iniciar com deiem, dilluns, al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell i com acabem d'escoltar en paraules de Xavi Gamero, doncs consta de 14 sessions repartides des d'aquesta primera que va començar el dia 4 de novembre fins al juny en el qual es tractaran temes i, àmb temes i àmbits molt Diferents. Podeu recuperar la conversa íntegra que Rafael Corbi va mantenir en els esports del punt amb Xevi Gamero a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat. Doncs amb aquesta darrera informació, recuperant aquests fragments que ens deixava Xvi Gamero a la sintonia de Ràdio Palafrugell, hem arribat al final de l’informatiu d'avui dimecres. Nosaltres us recordem ens retrom demà a la mateixa hora que passeu una molt bona jornada. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a diveembre